Na asalamu warahmatullahi wa wa barakatuh. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa salama. Na leo nimerudi tena kwa mara nyingine na baada ya kukaa kwa kimia kwa muda mrefu, naomba ni radhi kidogo kwa sababu nakuwa niko na chengamoto za kazi zetu za kitiba. Unajua mimi na mambo mengi sana na pia na ofisi mbili Lakini pia na wanafunzi ambao na wafundishe mambo masahala ya uganga Kwa hiyo muda mwingi sana kukaa ofisi ni kwangu kuna kuwa nimtiani Na ndomano nakuta na kuwa natoka mala nimeenda apa nimeenda apa nimeenda apa, nime apa Na kuwa nakosa mwingi wakujia kupata kufanya vipindi Kwa napopata muda kama huu na basi niendelee ndeleku wakumbuka tu ndeleku e, Kama kuna vitu tumekoseana Shaara mwenyezi mungu watusuame kwa sabisi sote ni binadamu Leo nimekuja mbele yenu kuna vitu vitatu nataka vizungumzia, lakini mtanza na kimoja ambacho leo nitazungumzia uchawi uchawi huu huwa mara nyingi unawatesa sana watu uchawi huu unaitwa uchawi wa kipae nafikiri katika video zilizopita nilielezea uchawi na mwingi sana nilianza na kioze nikaelezea uchawi wa gaye nikazungulia vitu vingi lakini leo nataka nizungumzia uchawi wa kipae kipae ni uchawi gani na kipae madhara yake nini kipae unafanya kitu gani tuwe pamoja pia usisahau kusubscribe kucomment eh, kushare katika magrupu mengine ili tu watu endelee kupata elim ya kidunia kwa majina na ito dr Mruguru naamini wengi faham. Na wengi pengene ndo kwanza unaanza kufatilia vipindi vyangu Tuwe pamoja Nasema jamani, sisemi kwamba ndo naftoa vipindi ni kwambie bwana njoo kwangu mimi na kutibia nafanya nini pana Mimi natoa vipindi kukuelimisha utakapona nafaa njoo. Upoona kama mimi sifai, inshallah tafuta njia zingine. Nimesema tu jamani, tumombe Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yupo kwa ajili ya kutatua matatizo yote. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu mganga wa kwanza katika dunia kuliko mtu yote. Huenda mimi nisiwe mganga mzuri ila Mwenyezi Mungu ni mganga ambaye yeye anonipa baraka, mimi yeye ndo alinipa mimi kitu kwangu mimi ili niweze kusaidia. Kwa iyo, Ukimtanguliza mwenyezi mungu utafanikiwa kwa kila jambo Twende katika mada yetu Mada inazungumzia uchawi wa kipae Uchawi wa kipae ni uchawi gani Uchawi wa kipae mara nyingi unawara sana wale watu wenye vipato Nikisema watu wenye vipato ni mtu ambao tayari unakuta kamesha angaika Sasa amekwenda kufanikiwa kimaisha Sasa unapo kufanikiwa kufanikiuwa kimaisha Mchawi, kazi yake ni kutaka kukushusha kuangalia huyu fulani amefanikiwa kimaisha Nifanyeje ili sasa na mimi ni mshushe haja ya chini Ndo unatumika uchawi wa kipae Uchawi wa kipae, mchawi atachukua jina lako Yule musika, jina la yule nataka kumfanyia uchawi Anachukua jina lake Akisha chukua jina, linarikua katika katika kinyesi cha mbwa yani kinyesi cha mbwa hiki kinyesi cha na jina lako kinaalikwa na madawa ya kichawi wakisha kiharika katika kinyesi cha mbwa kikifika siku saba mchawi anatoa lidejina dejina ambayo ilikuwa imealikwa katika kenyesi cha mbwa anakwenda katika mti mkavu au maji anotembea kuna kitu katika maji ya mto kuna kitu tunakita wasiswa ruguru nuru kita ngururusi yani ngururusi ni ile ambayo inakuwa inatembea katika maji yale ambayo ya mtu anao pita ni yani yenyewe inakuwa muda wote inakuwa inatembea hivi lakini haiondoki ila inakuwa ni kama vile mzizi wa, wa mzizi wa wa, wa shina la la mitete umeota kwenye maji sasa mizizi imechimbuliwa na mchanga imebaki inakuwa ina Pepea hiko hivi Sasa hile ndo inachukuriwele ngururusi Ikisha ile inatengenezwa Na ya kile kinyesi chambwa Na lile jina liliwa harikuwa mle Alafu yu mtu anakwenda katika mti mkavu Au kama siwa mti mkavu Basi anakuenda hata katika makaburi Kuna kitu wanaenda kukifanya Sasa pali kwa njia zake za kichawi Ndo wana ule uchewe ambawa ina akipae Sasa utakuwa siri vipi uwe musika Ambe unetengenezwa uchewe hum Unakuja kujikuta ulikuwa kipato kizuri Kazi zako zinaenda vizuri, kazini unapendwa kila kitu. Lakini tayari ghafla inaanza kuingia kitu kama mkosi. Tayari ulikuwa na mume labda au um, mpenzi anaanza kukuchukia, anakuona wewe si kitu. Tayari pesa yako unayoipata unakuta leo umepata milioni, kesho kesho kutwa milioni tena mfuhuna. Ulicho kinunuria na matumizi yako uliofanya ukipiga hesabu akili yako haikupi gaisa pesa ilipokwenda, haijulikani. Unakuta huyu mtu anaanza kushuka taratibu. Alianza juu kama alikuwa na gari tano sita anaanza kupungua, bana na gari mbili bana na gari 1. Mara ana basikeli, mara pikipiki si mara yote anauza, anauza, anauza nauza wa nauza, nauza, siku matatizo hayaishi, hayaishi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile hururusi hiko katika maji, lakini muda wote na inakuwa inapepea. Kwa hiyo pesa yako inopita katika mkono wako, haitakiwi kuturia pesa yako inatakiwa ipite kwa kuhu, kwa kama njia, yani isije kusaidia chochote. Sasa hapa kuna vitu viwili. Unaweza ukaenda kwa mtaramu akakutazama mambo yako, anakwambia mtaalamu. Mwingine anakuambia abana wewe umerogwa, lakini wewe na jini wewe si unafanya hivi hapa bwana natakiwa tufanye hivi ndugu yako sika kufanya hivi si jilania kufanya hivi huyu ni mwongo kwa sababu uchawi wa uchawi wa kipae huwa kuonekana kwake kwa mtu ili uweze kumtibu kwanza unatakiwa uandae jina lake ndani ya siku saba lile jina linaalikwa katika mzimu au linaalikwa katika sehemu arum kwa ajili ya kuliwekea kuliwekea kulitaka kufufanua kwamba nataka nijue shida ya huu uchawi ni uchawi gani Unemteso mtu kwa nini alikuwa yuko juu sasa hivi mpaka hivi hana kitu kabisa Alikuwa kisaminika na wanawake, mwanamke au alikuwa nasaminika na watu lakini sasa hivi ameshuka hana kitu. Sasa pale unatakia uyeyeke ndani ya siku saba Hii ni fiche, aitakii kwenda haraka. Hii kuna kafara zake zinafanyika kwanza. Kulitazani kuutazama uchai wa wa kipae huwa mara nyingi unatumia hata gharama. Kwa sababu utanunua labda kuku ambaye kuku ule mwenye manyoya aliotimka. Ukishamwandaa yule kuku wako, Unaandaji jina la muusika unaandika katika kipande changuo ambaye anayedia kustiria hii. Eh ukishandika regina unakwenda kuiweka katika kuialika sasa kwa kuomba kwamba nataka kuomba mzimu au wazee majini anataka nijue tatizo la huyu mtu kwa nini amekuwa hivi amekuwa hivi hivi nataka nifahamu kwa hiyo wao wale viumbe kazi yao ni kukupa taarifa ni sasa kama vile umetaka kwenda kwenye TV umewasha TV umechukua limoni umewasha TV unataka ufuatilie taarifa ya habari ya majaroli duniani imekwaje ndivyo ulivouchai wa kipae kwa hiyo weka vile majina siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu wewe mduyu mtaalamu atanza kuletea mifumo ya yule mgonjwa wake akishitoa mgonjwa wake siku ya nne siku ya tano unaretewa tena mifumo siku ya sita huwa inakamilika ile ile ile ile, ile, ile zohali ambayo iliyotengenezwa katika mwili kwa sababu unaweza kuika siku ya kwanza siku ya pili Kwa kutaji waongo, wakadanganya, kusabu uchawi tabia unatabia kudanganya Wakakuambia mimi ni subiani, au mimi ni makata, au mimi cheketu, nafanya kitu hiki na hiki na mtu nimefanya hivi na hivi Kumbe, kipae umejificha kwa ya hutaki kuhonekata, kusabu uchawi hauonekani kawaida Nando mana, uchawi huu mfano, leo hiu umemiliki labda, tuseme maatharani umemiliki magnet fili Unakuta... Umepewa kitu kinafanikiwa lakini umekuenda nyumbani kwa kwa umenda kufanya kitu fulani Hakija fanikiwa hakiendi Unajiudiza mpona mimi kila siku unachokufanya hivi ni mecheta ngaputa kila No ni gamu ganga hui unakuwa Kuna kitu gani Wanakwambia kilu kenda mwiri wako mchafu mwili mbaya mwiri nini Wewe unajiuliza, mbona kila nikitibia mwili lakini hiki kitu chifanikie alafu mwenzangu wa pembeni kapewe hiki kitu, anaenda kama kawaida na kinatumika. Mimi na shida gani? Jua kabisa unachadai wake Sasa nini cha kukifanya? Inatakiwa urudi ulikotoka, uanze kumuuliza ku, ku, ku, mtu mtuwa kwa amdalie kupa kitubana. kuna moja mbili tatu, Naomba unichimbue kwa ndani niangalie shida gani. Kwa nini mimi muktaba wangu wote nimeshatafuta hiki au nilikuwa na mali hivi nimeshuka mpaka sasa hivi sifanikiwi? Kwa sababu kama ulikuwa vizuri mwanzo na sasa hivi umeshuka kiuchumi hata utoka cho kama ujiatatua tatizo usitegeme kita kusaidia yani hakito kusaidia bali utabakisha kuwa na lawa matu kuanda muatu, kwa andakula umuatu kwamba mimi sifanikiri ni medanganyo ni nini kumbe kuna kitu kinakula taratibu pasipo mwenyewe kufahamu kwa hivyo natakua uangarie kwa nini kikitu ni mekifanya hivyo Ye kuna nini, mtaramu ye anatakiwa sasa akupele mifumo ndugu yangu wapo kuna moja mbeli tatu Tunatakiwa tupate hiki, tupate hiki, tupate hiki Tuweke chini niweke ndani ya siku saba ni tazame Kuna kitu gani kinachosababisha mbaka ukawa hivi Kama ni kipae, unajulikana ni uchewa kipae, basi kuna tiba zake Na tiba za kipae, jamanis, na gharama Mimi ni suwe mwongu, mina penda kwa kumabia mtu ukweli ili ni kusaidie na nipate vitu ambapo vitakawoeza kufanya hili ni kusaidie Kuna mwingine unakuta anangaika na jini mmoja huyo hatoki Sasa utakuta uchewa kipaye huko pembeni wenyewe unakusukumia majini Yani uwe ukienda unamtaza majini uwe ukimtoa na kuenda sehemu nyingine unakuta na jini uwe kumbe Ule uchayu unakuwa unajificha nyuma Na uchawi huu mfano ukimkumba mtoto Mtoto anaumwa mfano wa kichango Yani mtoto ataanza kuna ile dalili wakua kama nadegedege Yani unweza ukakuta ukaenda ya magonjwa hayaonekani Ukirudi nyumbani mtoto anakauka, Kila kifika baile mwetu nakauka huu ni kipae Kwa sabu kipae asili yake anakuja kama kiumbe Ambea anakuja labda kumtisha ukufanya jambo lorote kwa huyo muusika ambaye nataka kumzuru Lakini huu unashikiriwa sana na mambo ya wachawi Ndo huu wana utengeneza kipae Tiba za kipae lazima uandaye mnyama Nisiwe muongo tiba za kipae lazima kuna mnyama anahitajika kwa sababu sheria ya utibu ucheo wa kipae uliwekwa katika kafara za mbwa kwa kulitumika mnyama ambaya imba mbwa anakaafywa kazi sasa ukitaka kuutibu kipae hatusemi kwamba ulete mbwa no ila kuna taratibu zake za kufanya na wa kipae huwa hawageshwi mteja dawa kipae huwa achukuliwi mtu wakai kwa chini siju ukamokasisimu mpunge mu mfushenyungu uoni uongo Kipae unateguriwa kwa njia za kichawi tu huwa lazima uandai jina la mtu uli siku mzimuni Uligarika jina uite kama arivo mwanzo wa muanzo, Basi na yuna takia ufate njia zile zile za kumtibu uchai wakipae Ndafkili tumelewana Sasa huu uchawi ni mbaya Tusipu uchawi huu kama mtu wamekua nao Utatafuta waganga zaidi hata miatano Na bado shachizo lako liso likaisha na unamaliza pesa zako Unamaliza ukienda katika maombi kwenye maduwa Unafanyiwa lakini hufani kiwi Kwa sababu uchawi huu, una unanguvu sana Na mchawi, ana, katika uchawi anewa tegemea Huwa ana tegemea kipae Kwa sababu wanajua kipae kutibika kwa keni kazi Kwa wanajua kasa ni kikupiga uchipae Wewe uwezo kangaika la miaka na miaka Humchawi humjua ya kufanya ni nani Na mwisho wa siku hana Lakini pia, nitoyangarizo Mimi siangarii la mri Namambia ukweli, nisiangarii la mri Usitake ukanipigia simu kaniambia dokta Mruguru nandaka nataka uniangalie Lambu nipe majibu yangu mimi siangalie Lambu. Ninachokifanya mimi ni kutazama je uyu mtu anasumbuliwa na tatizo gani. Nikiwa tatizo ni hilo nitakujibu tatizo lako linaweza kufanyika. Tupate hiki tupate hiki gharama kiasi hiki. Ukitaka sasa ni kukuelezea kak kufanyia fulani, si ni mimi siko hivo Na mimi sina tabia hizo. Usitake ni kuaminisha vitu ambapo pengine mimi sikuviona wala sikuviamini kwa sababu utweti kwa sababu unipe pesa yako. No. Mimi nakuambia kile kitu ambacho najua na uwezo wa kufanya ni sasa unapoenda hospitali. Ukendo hospitali na daktari atakupima, atakwambia bwana una malaria, shida yako nenda kadenda chumba fulani kapatidawa dawa dawa gharama hivi. Hiyo ndio ya tiba. Kwa hiyo ukija kwangu nitakwambia ndugu yangu na tatizo la kipae, kwa tiba yake tunatakiwa hivi. Ndugu yangu tatizo la, la la uchawi wa wanakioze, wa tunatakiwa tufanye hivi, tufanya Ndugu yangu una wa tatizo hili au huna uchawi una majini, una hiki, mimi nitakwambia ni hivi. Lakini usitegemee nitakwambia bana umelogwa fulani akakufanyia hivi. Jirani yako pale siku ile muomba chumvi sika kakunyima si ni siwe, siwe mgombanishe katika jamii. Na hivi vitu katika tiba Kila siku napigia kirele Havitakiwi usiwe mgombanishi kwa sababu ya maslahi ya koe mwenyewe Koe jamani huu ni wa kipae Ni uchawi ya sana Huu unaweza ukamiliki jini wa mari Na ukashindwa kumtumia Haka kufirisi huyo yani jini huyo umambone mtumia Haka akafika kwa kwa kafa. Kwa sababu uchawibu. Ukashika lambda kusimali unataka nimiriki magneti. Unachukua magneti na kutolea vizuri. Ukafika nyumbani umiweka zile siku zako kuminande. Umeyarika kila kitu. Umemariza. Siku unataka kujaribu. Utuma hamna kitu. Kumbe ndani yake unakipae na kusumbua. Sasa ukishaanza kutaka kuleta ugombanishi kuwa programimi yule kandanganya. Ustegemea utasaidika maisha yako yote. Yani utabaki ni mtu wa kuangaika. Na kila siku utashuka mpaka utabaki kuwa kuna kitu kabisa. Kumbe kuna kitu kina, Kutafuna pasipuwe mwenye kufahamu Nini chakufanya? Tufate misingia tiba Tufate watu ambao tunojua Wanawezo wako tusaidia Na wakafanya kitu kikubwa Tuani lakini mwingine Hana uvumilivu Mwingine kapata kitu leo Huyu amwangalia tayari ya, mimi kule sijifanyiki ngoja niende kwa mtu fulani ndugu yangu cha utakutesa na utamaliza pesa zako kweli unatoa pesa ili ufanyikiwe sasa usitaki kutoa pesa alafu mwisho wa siku ufanyikiwi hapana ukiona kuna kitu kinasita sita kwako kufanyika unajua kuna shida iko ndani yake nini chakufanya, tafuta misingiro misingi mizuri ili waangalie wachimbue ndio waangalie lakini mwingine kimambia ndugu yangu hapa tunataka tukae ndani ya siku saba tufanye kitu fulani Ebu tuandae hiki, tuandae hiki. Ebu tu maela muda pesa ya kuku tumuandae kuku. Tue. Kwa sababu ukisema daktari nifanyie tu ibure. Jamani mimi nateja wengi, nateja zaidi ya 1000. Kila mtu nitamnunulia na pesa gani ya kununua kuku wote hao? Kuku 1000. Siwezi. Kwa hiyo nitakwambia bwana ebu nunua kuku wako, nunua kitu fulani, nunua kitu fulani, nunua kitu fulani tukialike jina lako. Ndani ya siku 7 nipigie simu majibu yako tutajua tunafanyaje. Kwa hiyo hii ikifika ile siku saba, mimi kabla hata kunitafuta kwenye simu mimi nitakutafuta kwa sababu najua tayari kuna kazi natakiwa niifanyia kwako. Nitakwambia ndugu yangu Hida yetu ilipo ni hina hina hii Nini cha kufanya? Tufanya hivi Lakini ujue kabisa kama ni kipae, Basi ujiandaye kabisa na mnyama Yani ni siku danganye Ni kakuambia wana wewe tuma shingefamsini ya kuku muongo Nita muongo sana Lazima tuanje mnyama kipae haitibiki bila mnyama Mnyama anaandariwa kifanya hapo Kuna kazi zake zinafanyika Tuna na kazi siku siku mbili Tukimariza Nita kupigia simu, bwana ndukuyango shuguri yetu imeteguliwa hapa Kama kuna dawa ya kuipata, nitakwambia kuna dawa ya Kama hakuna, nita tuombe dua Tuoli shughuli zako zinaendaje Sawa, kwa kama ni sema kipae Hashiku mtu kipae soda ya kuoga Kipae so mtu kusema yeti njoni kuchanje hapana Kipae na kwa njia za uchawi Mimi nisue mongeaji sana Nishie hapa kwa leo Ninafikili nimi wapa faida ya uchawi wa kipae Ili ujue kabisa kwamba kwanini sifanikiwi Kwanini nachukiwa, shida zinakuwa kwanini Kwanini nilikuwa napendwa mwanzo mwanto Service pendwi, kwanini nito wangu imibadirika Mwanaume aleweke, ya au ya umwanamu Shida kitu gani, unezo kangaika majini Unezo kangaika hivi, kumbe bado Unezo kama mdurisha na madawa na madawa harudi Kumbe shida, umeshapigwa pigwa wa kipae Mtu wameamua kukwalibia mfumuwa kwa maisha mzima Sasa unaangaika pasipo kujua Nini changa matu yako Jemani, na hituwa Dr. Amruguru Waza salamu alikum wa hara wa barakata tukutane katika kipindi kijacho asante